أما بعد وجدنا من لبريت شرح السنة أطورة إمام البربهاري رحمه الله يمن بيكن نشنتات كأطوري رحمه الله كفان وعلم أن الدين العتيق بردية سفية فيتر وما بعض ما, ما كانت من وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ثوت فيا ويتر است اوسه فيا اثل است ايو كي قالين ان غا وفاه النبي صلى الله عليه وسلم دهيته فراسيه عثمان بن عفان رضي الله عنه ثوت وكان قتله اولا الفرقه هذا براسيا اتی قا جن fillimi perçarjes وااولا وااول الاختلاف هذا fillimi i kundrstimeve kundrthenjeve fataharat al ummat wa tafarraqat wattabat al tama wal ahwa wal maila ila al dunya at harad sot pas vrases uthmanit radi allah anhu umetika filloi të luftojmë vetë është për çka dhe ka filluar të ndiejë ë ëndjet e dunjas ose dëshirat për dunja edhe ëndjet epsore si dhe animin ka dunjaja. Aleikum selam. Fe leisa li ahadin rukhsatun fi shay'in ahdatha ahdathahu mimma lam yakun alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj askush nuk ka të drejtë dhe nuk ka leje të bë të shpijë diçka të cilën nuk e kanë pasur shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aw yakuna rajulun yad'u ila say'in ahdathahu min qiblih min qiblihi aw min qibli rajulin min ahli al-bid'a. Edhe gjithashtu askush nuk ka të drejtë që të jetë njerëj që thret në diçka në ndonjë bidat të, të cilin e ka shpikur ai vetë ose që e ka shpikur diku tjetër prej iftarëve të bidateve fa huwa ka man ahdathahu idha nasathrat ndonjë bidat që e ka shpikur diku diku tjetër është sigurt ta kishte shpikur ai vetë faman sa'a madhalika au qala bihi faqad radda as-sunnata wa khalafa al-haqa wal-jamaa'a wa abaha al-bid'a Kush e thot këtët, më thënë kush thret ose kush lejon që të bëhet ndë një bidat ose të thiret në ndë një bidat Atë heraj e ka refuzu së netin dhe e ka kundrështuar të vërteten dhe gjematin Dhe i ka lejuar bidatet Dhe thot, wa hua e darru ala hadhihil ummeti min iblis Njeri u i til është mej damshmë për këtë umet se sa iblisi Nëse ju kujtohet në mësimin e kaluam e përmendëm një fjalë që autori e ka përmendur si hadith, që në realitet është fjalë e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që thotë largohuni prej thellimit edhe ekstremizmit dhe kapuni për fen tuaj të vjetër. Prandaj këtu me një pikënvijuese e ka sqaruar këtë shprehje te Abdullah ibn Mesudit Fe, e, fe, feja feja juaj e vjetër, do të thon islam i vjetër, cili është ai, asht thot autori, ë, do të thon feja e vjetër është ajo që ka qen nga vdekja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem deri në vrasjen e Uthmanit radhiyallahu anhu. Dën realitet feja e vjetër është ajo që ka qen çikur është spall pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, çikur i ka ardhur spallja edhe deri në vdekjen e ti, edhe ajo ka vazhdu gjithashtu në kohë në khalifëve të drejt, deri në vrasjen e mëthmanit radiallahu anhu, e, në veçan ti, se nuk ka pas përqarje në asnjë aspekt, por gjithashtu edhe koha e aliut radiallahu anhu, gjithashtu është kohë ose periud e khalifetit drejt, edhe, dhe më thënë është kohë e ndryqme e islamit, pra edhe gjithashtu prej halifatit eh, Aliut radhiyallahu anhu përfituim diturinë e shumta edhe norma të rëndësishme eh, të shariatit ë sidomos fjalët e sahabeve edhe qëndrimet e sahabeve ndaj bidatxive ë eh, në këtë kohë pasi kanë filluar të paraqiten gjithashtu është përfitimi i madh do të thonë në kohën e Aliut radhiyallahu anhu qëndrimi i sahabeve që kanë në lidhje me bidatëgjit në përgjithsi është përfitim i madh edhe dituri e rëndësishme që duhet të amësojmë ne Dëmë thamë feja e vjetër ose feja rënj rënj, rënj bazore ose themelore e islami bazik është ajo që ka qenë në kone për nga merit sërë Allahone ve Sillem edhe në kohën e khalifëve të drejt. Ajë që kapët për kjetë fej, është në fejnë e drejt, dhe në sunetin e pengamerit sallallahu alaihi sallem, kur sa ajë që kapët për atë që e kanë shpik njerëzit, pas kësaj periude, dëmë thonë se është kapë për bidate, të cilat nuk kanë bazë në fejnë e Allahu të subhanahu e ta'ala. Në doshta, autori Rahimehullah, Allahu alim, kur thot feja khalifë, e vjetër ose feja e themelore është ajo që ka qenë nga vdekja e pengamirit sërë Allahone e sëllëm derin kone ëthmanit, ndoshta ka përqilim se atëherë kër është plëcu feja, du më thonë kuptohet që ajo që është shpalur prej Allahut në gjatë jetës pengamirit sërë Allahone e sëllëm, edhe ka përfundu pak para vdekjes pengamirit sërë Allahone e sëllëm, dhe atëherë është kompletu dhe ajo është feja islamë. Në këtë formë siç është kompletu, do të thonë disa muaj para vdekjes për nga merit së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose siç është kompletu me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, komplet në të gjitha aspektet, ka vazhduar në periudhën e halifëve të drejtë. Do thonë ajo është fe çka zbrit Allahu subhanahu wa ta taala. Atë që e kanë bërë halifët e drejtë, ajo është feja e vjetër, pra kur thuhet kakoni për të vjetrën është përqëllim ajo periudhë. është përqëllim, du më thonë, periudha kur nuk kanë filluar, halapa fillu, du më thonë, të shfaqen bidatet edhe grupet e ndryshme. Sidomos, ajo periudha më pasëtër, edhe ku muslimantë kanë qenë të bashkuar plëtsisht në se cilin aspekt, du më thonë, një veç në aspektin akides, E, gjithashtu në aspektin e praktikës, për edhe në aspektin politikë, të më thënë nuk ka as një loj e, aspekti në të cilin muslimantë kanë pas këndrëshkim deri në vrasje në Othmanit radiallahu anhu. Kër është vra, Othmanit radiallahu anhu ka fillu përqarja edhe gjithashtu në kone Omerit radiallahu anhu ka thënë për nga Omerit radiallahu anhu E ka përshkrujtë Omerin radhjallohuan hu si një der e fuqishme, der e hekurt në fityrën e fitneve edhe devimeve. Edhe Omerin radhjallohuan hu ka thonë a do të hapet ajo dera po do të thyhet. Edhe për nga Merin radhjallohuan e nësem ka thonë do të thyhet. Atëhera i ka thonë do të thotë që nuk do të mbyllet më. E pastaj mas vdekjes ose mas vrasjes e sahabesit Radiyallahu anhu, është përhap Islami dhe shumë, është zjeru eh, pushteti muslimanëve në vende të shumta, kështu që kanë hyr në Islam njerëz që nuk kanë pasur njohuri, edhe nuk e kanë ditë, nuk e kanë kuptuar fen si duhet. Dhe në të njëjtën kohë kanë hyr njerëz që janë maskuar me Islam dhe kanë dashur ta dëmtojnë islamin. Një prej atyre është Abdullah ibn Saba, i cili ka qenë kurthe për islamin, ka përgatitur komplotë, do të thon, për ta shkatërruar musliman, për ta shkatërruar islamin edhe për të shkatërruar muslimanë gjithashtu. Ka filluar në rajone të ndryshme të të nxisë njerëzit kundër Uthmanit radhiyallahu anhu, edhe derisa kam bledhë një numër të madhë, thash për e tyre që kanë qenë të ri në islam, edhe nuk i kanë njoftë islamin si duhet, dhe janë të bu për të luftuar Othmanin radhiallahu anhu. Dhe atëherë, kanë doð, ajo që kanë doð, fitnja e madhë, edhe fitnja e parë, ndëmë thënë, në trupin e umetit islamë, vrasja e Othmanit radiallahu anhu edhe ka ndodh pikrisht ashtu si ka than për nga meri sallallahu a.sallam që është prej mujizet të ti të, të shumta ka ndodh ashtu si që ka të regu se do të ndod, dhe të ndodh dhe ka than idha waka as sejfu ala ummeti lem jurfa anha ila jomil qiyame dhe më thonë që kur të futet shpata në mesin e umetit tim dhe më thonë lufta mes muslimanve nuk do të largohet ajo deri në ditën e kiametit edhe futja e sfatës ose luftës mes muslimanëve ka qenë fillimi ajo e para ka qenë vrasja e Uthmanit radhiyallahu anhu edhe deri në kohën tonë vazhdon muslimanët këtë gjendje për shkak të përhapjes së bidatit edhe për shkak të përçarjeve do të thonë që kanë ndodhur edhe thët autori se vrasja e othmanit radiallohan ku ka qenë filimi përqarjes. Pra, si që tham, dhe në të kohë nuk ka pasur përqarje në akide, edhe akoma, edhe mas, mas ndodhjes se kësa ndodhje të randë për umetin, nuk e, ka ndodh automatikisht përqarje në akide, mirë për ka fillu përqarje në aspektin politik. Edhe përshka këtë kësaj, du më thënë, njëherë ka fillu kjo përqarja në aspektin e pushtetit, edhe përshka këtë kësaj ka ndodhur edhe disa lufta mesin e muslimanve, por me vazhdimin e këtyre përqarjeve kanë fillu të dalin edhe përqarjet të tjera në besim, du më thënë, janë shfaqë këvarijtë, <coughs> gjithashtu janë shfaqë edhe shijat, rafiditë, eh madje di edhe disa prej atyre që drejt për drejt kanë thonë se Aliu është Allahu. Edhe kanë kanë vazhdu kështu të dalin një pas një bidate të ndryshme edhe përçarje të mëtejshme të umatit. Edhe për saq të thoi, kanë filluar, do të thënë, të luftojnë edhe më shumë musliman të masveti, do të thënë kanë filluar të luftojnë ata përkrasit e ideve të ndryshme, do të thot përkrasit e bidateve të ndryshme, ë siç ka siç sqarohet në për hadithe edhe gjithashtu edhe në librin e Allahut subhanahu wa taala se pasimi i vërtetës ndjekja e saktë e Kuranit dhe Sunnetit është ajo që i bashkon njerëzit, edhe ndodh bashkimi e plotë dhe i saktë, kurse ndjekja e ideve të ndryshme të njerëzve bie përçarje më shumë edhe armiqësi, edhe pasuesit e bidateve të ndryshme. Pasuesit e bidateve i kanë luftuar pasuesit të sunetit, por edhe pasuesit e bidateve mes veti, gjithashtu secili për bidatën e vet ka luftuar eh edhe kan spall për mosbesimtar njëri tjetrin dhe kanë luftuar njëri tjetrin. E kjo nuk ka qenë në kohën e sahabeve, domethënë në kohën e këtyre halifëve të drejtë, nuk ka ekzistuar, nuk ka pas përçarje të ktilla. Të gjithë sahabët kanë pas kanë kanë qenë unanim dhe unik në aspektin e akides, edhe në aspektin e menhexhit marrjes së fejes në qështjet e, themelore të fejs, nuk kanë pas kundrështim, pa tjetër se kanë pas e, mendime në ndryshme në disa qështje ku ka hapsir për e, mendime të njerëzve, për, me, për e, analiza ose i qtihad të njerëzve. Ashtu, si ka thënë, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, pra i dhe qtëhet el hakim fe e sabë, fe lehu, e gjeran, të më thëmë që vëse bëni që tihad dikush, mundohet për ta gjetë përfundimin gjukimit Allahut, të më thëmë në shëriat, nëse e qilon ka dy shpërblim e nëse gabon ka një shpërblim. Të më thëmë kjo ka egzistu, si që kemi tregu edhe gjatë jetës penga merit sallallahu, edhe kuptohet se ka egzistu edhe gjatë E, edhe më vonë, dhe më thënë kohën e khalifëve të drejtë. Mirë po, ajo që ka qenë e pa diskutusme me styre, ka qenë këthimi i menjë hersëm të argumenti prej librit Allahut edhe sunetit me nga mirit sallallahu në sëllim. Dhe të kandodhë që të kenë mendimin ndryshme ose kuptimin ndryshme, por kur është siel argumenti, shumë shpejt janë këthy si gjithet e, kur Ome Ebu Bekri radiallahu anhu ka vendos që ti luftoj ata murtet murt dind, dhe më thënë pas vrekjes për nga mirit sallallahu anhu, edhe disa prej sahabeve kanë kundrëstu. Kryesori për aty një që kanë kundrëstu, ka qenë Omeri radiallahu anhu, por në momentin që Ebu Bekri e ka pru argumentin prej dhe më thënë hadithin e për nga mirit sallallahu anhu, me njëherë Omeri është kthy në mendimin e Abubekrit. Dhe e njëjta ka ndodhur edhe gjatë kohës së Omerit radhiyallahu anhu, disa herë, do të thënë kanë ka ndodhë që të ketë vet Omeri, do të thënë disa mendime, kur kanë ardhur të tjerë që nganjëherë edhe më të vegjël se ai, edhe i kanë treguar një ajet ose një hadith, do të thot më një herë është kthy e ka lënë mendimin e vet, edhe pse ka qenë Këm guldës dheri atëherë Mirë për në momentin që ka Dëgju fjallën e Allahu Tëse fjallën e për nga merit sallallahu aleyhi wa sillem Ka leon me njëherë Më ndimin e vetë dhe ka marrat që është -libri Në librin e Allahu të dhe në sunetin e për nga merit sallallahu aleyhi wa sillem Kanë qenë pikrish të ashtu Si ka urdhruhu Allahu Fejn të nazahtum Fishejin Fe rudduhu ilallahi Var wa, rasul Pra Nëse keni mos pajtim në diçka, atëherë këthejë një atë për konsultim dhe më thënë te Allahu dhe te kiderguar i ti. Pra shikojëni se cili është gjukimi për atë qështje në Libënin e Allahute dhe në Sënetin e Pengamerit sallallahu ane në sëllim. Edhe ata me njëherë janë këthy në këtë bazë edhe kanë përfundu të gjitha mos marveshjet edhe botëkuptimet e ndryshme mirë pa, pas vrasjes Othmanit radi Allahu anhu pra në kohën kur është përhap shumë islami edhe kanë hi shumë njerëz prej atyre që nuk kanë kuptu si duhet edhe ako ma pa emsu islamin mirë, atëher dëmë thënë kanë ndodh fitnet këtila edhe kanë fillu, kan fillu fitnet pra me vrasjen e Othmanit radi Allahu anhu anhu <coughs> Atëherë, si që ka thënë autori, shumë njerës i kanë pasu e, dëshirat për dunja, animin ka dunjaja, pasimin e epsheve, andjeve, edhe kjo ka sielë dhe ma shumë e, edhe shtimin e bidateve. Ashtu, si ka thënë për nga meri sallallahu anin sëllem, welle dhi nefsi i bi bie dihi, mel fakra akshë a lejkum, ka thënë përshirat, atë në dorën e të cilit është shpirtimi, nuk friksohem për ju prej varfërisë. Nuk nuk friksohem nëse ky ummet janë të varfër. ë Pra nuk është dhami ose problemi i umetit pse ka varfëri ose nuk ka zhvillim ose diçka të ngjashme, çka përmendin ë gjërat të cilat i përmendin shum ata që nuk kuptojnë ka thënë për nga meri sallallahu në sëllem, me lë faqra, akhësha alejkum, nuk friksohem për ju prej varë frisë, për, për kundrazi, për kundrazi, wa innema, akhësha alejkum u dunja, në të bësat alejkum, shumë friksohem se, dhëtë ju hapet dunjaja, dhëtë ju shtohet, dhëmë thënë pasurija shumë, fa të nafesuha, kema të nafeseha, kema të nafeseha, men qablekum, Dëmë thënë atëherë dhëtë garoni për ta, edhe dhëtë konkuroni për ta, ashtu si që kanë garuar popujtë para jus, fetu hlikekum, kema e hleket hum, edhe atëherë dhënjaja dhëtë ju shkatroj, dëmë thënë kjo që ështëje dhëtë ju shkatroj juve, ashtu si që kanë shkatruar edhe ata para jus. Dëmë thënë, kjo është ajo që kanë dodhë se është hapur dhënjaja, është shtu pasuria, edhe janë shtu dëshirat e njerëzve, për të arritur pasuri, pozita, etj. të tjera të tjera, më thonë edhe prandaj se cili e ka ndjek mendimin e vet ose mendimin që i ka pëlqyer dhe e ka lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. <coughs> prandaj thotë pastaj në fund qesai në fund kësaj pike, thotë autori rahimahullah, askush nuk ka të drejtë të shpiket diçka. Dëmë thënë, pas kësaj, këtu e, në mësimet e mëhërshme, dëmë thënë, pjeset e mëhërshme të këti libri, ka së qërru shumë qartë, se nuk lejohet të shpiket në fej, të futet në fej diçka ere, edhe ka së qërru rëndësin e pasimit të sahabeve, dëmë thënë, në shumë raste edhe me së qërime të bukura, se rëndësin E, ajo që ka e kanë pasë sahabet është obligim të pasohet, besoj që e kemi, kemi përmenë gjitha këto dhe imanë në menë, prandaj këtu thot, e, nuk ka të drejt asë kush që të shpike diçka të cilën nuk e kanë pasë sahabet e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe thot, nuk lejohet, pra kuptum e kuptumë mësimet më parshme, se sa është me rëndësi të pasohen nështë, sahabët, prandaj nuk i lejohet askujt që të nëzirët diçka që nuk e kanë pasë sahabët, në fej. Ose gjithashtu nuk i lejohet askujt, thotë të thra se në diçka që e ka shpik aj vet, ose që e ka shpik dhe një njeri tjetër prej i thtarve dë bidatit, dhe të pamar parasysh njeri u a nëzirë vet një bidat, ose i thret njerëzit në diçka që e kanë nëzirë tjetër kush, a i është i barabart, do të thon sikur ai që është i shpik i pari sigurai çka i thirr njerëzit edhe i, i nxit, do të thon që ta pasoj nat që ka shpik diku tjetër janë të njëjtë. ë nuk lejohet mi thirr njerëzit asnjëherë në rrugën e dikujt as kujt përveç rrugën e Allahut subhanahu wa taala. As kujt nuk i lejohet që ti thra se ti thrasë në rrugën e kujdo qoftë pre njerëzve, vetëm e, të gjithë njerëzit e ka në obligim të andjekin, vetëm rrugën e, e Allahu të lartësum, si qka than Allahu, udru ila sebili rabbik, në më thanë thyr në rrugën e zotit të tëndë. Pra, Allahuna ka urdhru të gjithë që të thrasim vetëm në rrugën e ti, subhanehu e taala. Nëse dikush tjetër ka shpik rrugë tjetër, që është në kundrëshim me rrugën e Allahut, atëher është haram dikus që si ta ndjekja atë rrug, edhe gjithashtu është haram edhe maj madhë që dikus të, thra, të thrasen atë rrug edhe ta arsvjetojja atë rrug dhe thotë atëher e kundrëshon plëtsisht fjallën e Allahut, sigur në këta jetë edhe në sumajet e tjera u dhu ila sëbili rabbi kabil hikme vëll me u e dhatil hasane pra thirë në rrugën e Zotit T Mërënëci është kjo pjesë që thirja duhet jetë vetëm për rrugën e Allahut, edhe ajo thirja jetë bilhikme, dhe më thënë, me urci dhe me kshila të bukura, deri në fund të ajetit. E, edhe nuk, nuk thrasim asë njëherë në të që kanë shpik njerëzit, pa marë par asysh kush është ajë njeri. Dhe më thënë, mas vdekjes për nga merit, sallallahu alimu sallem, Po mar parasysh kurse kurse kuptohet se nënkon e Bubekrit Amerit, Ohmanit radhiyallahu anhu nuk ka pas spikje tre janë fe. Gjithashtu sahabët deri sa kanë jetuar ata nuk kanë spikur asgjë, do të thonë Aliu radhiyallahu anhu po ashtu në shprehaturat që kanë luftuë, e, e kanë luftuë secilin ndryshim ose secilin bidat, do të thonë fenë Allahut e ka luftuë edhe prandaj nuk themi se e, ajo e, qarkullon shumë në gojet e njerëzve, edhe thuhet për ta tregu se për ne nuk është i shenjt askush mas pengamerit së ramonsem. Qofte dhe bubekri, edhe kush është pas ti, vastaj mas e bubekrit të gjithë janë më tullt në vlerë. Dhe dhe të vetëm atë që e ka pru për nga meri sallallahu nësërë. Mirë po, realiteti është e bubekri, omeri, othmani, aliu, edhe sahabët në bërgjësi nuk kanë shpik diçka në fejnë e Allahut. Edhe pas tyre, kush do që tjetë, që të kjetë nëzjerë diçka që ka shtu në fejnë e Allahut ose kanë ndryshu, nuk lejohet as njëherë të pasohet edhe ne nuk thresim as njëherë në menhegjin as kuj tjetër, përveç për nga meri sallallahu në Sëpse, Allahu i lartësum ka than, El jome ekmel të lëkum dinekum, wa atmem të alejkum niqme ti, wa radhi të lëkumul islami dina, në thëtë sot ju a pletsova fen, edhe e pletsova dhuntin ti mënda jush, dhe jam iknaqur për ju e, që islamin të kini fej. Pra islami ka përfundu me kita jet, edhe ajo që është shpikë, pas kësaj, nuk është pjesë e islamit. Në më thënë, me kita jetë, Allahu ka të regu që e ka plëcu islamin. Përëndaj, Imam Maliku, rahimehullah, ka thënë, kusë thretë ndë një bidat, aj e plëtson për nga merin, sallallahu me sëllim. Dë thëtë, pretendon se e për nga merin, sallallahu me sëllim, ka mangësi ose ka gabime, edhe bën plëtsime. <coughs> Dë thëtë njëriu i këtilë, pretendon se në momentin kur Allahu e ka zbrita jetën sot e plot소가 fe, ai pretendon se feja nuk ka çën e plotsume. Kur ka thënë Allahu sot e plot소가 fe. Edhe kjo <coughs> nuk ka nevojë që të sqarohet më shumë se çfarë devijimi edhe çfarë çmenduria është kjo. Prandaj çdo herë kur njerëzit çdo <coughs> herë kur njerëzit speakin diçka un fe, edhe pasojnë dhe një bidat, pa tjetër që të leon diçka prej fejs, që është pjese saj. Nuk mundet me ndodhë që dikush me shpik diçka që nuk është në pajtim me kuronën e sënetin, përvec se ka leon diçka që është në pajtim me kuronën e sënetin, se bidati zdoherë është kundrështim. Dërthot se e leon hakun dhe kapën për batilin. Edhe shumë prej tyre e luftojn hakun për shkak të këtij batili. Do thot, ata e nxjerrin një batil për shkak të atij e llojn hakun. Edhe kur diku s'do me kthi at hak që atë vërtet që e kanë humb atë, ata e luftojn edhe e spallin se do mëndru fen, edhe do mëndrysu fen. Do Më thën pasi e kanë ndrysu atë Përëndaj për nga meri sallallahu a nësallem, nëse cilën khutbët ti, nëse cilën ligjerat, ka thonë, emma ba'dë, fe inne khajra l'hadithi kelamu Allah, më thonë, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Pra mos me ndoni se ka udhëzim dikun tjetër, edhe me vrapud, më thonë, me marë udhëzim ose mësim prej në një libri, ose në një Fjala dë një njeriu të mençur, më thonza, siç pretendojnë njerëzit, dë një njeriu të urtë që nuk ka qenë i urtë, do të thonë duke u mësuar prej Kuranit të Sunetit, që ë sum prej njerëzë madje edhe hoxhallar, mundohen me marr urtësi edhe mësime për njerëz që janë edhe mosbesimtar. Edhe kjo nuk ka dyshim se është devijim, kurse fjala më e mirë pa dyshim është fjala e Allahut. Edhe ajo është mësimet e saj, do me thonë e të saj janë të pashtershme, fjales Allahut. Allahut, Allahut ka thonë, ku leukan e lë bahru, mida dhe lë kelimat i rabbi, le nefi dhe lë bahru, kabla në të mfeda kelimat u rabbi, do me thonë, nëse kishtë të qenë <coughs> deti në gjyrë për të shkruar fjallë të zotit tim, do të ishte shterë deti, për para se të shterën fjallë të zotit tim, edhe në qofse, u ele u nabimi thlihi me dëda, edhe në qofse s'ilin prapë tjetër det, edhe prapë një tjetër e prapë një tjetër, dhe më thë nësë njëherë, nuk shterën ato që janë fjallë të Allahut, edhe gjithashtu, mësimet, edhe domethanjet, kuptimet, udhëzimet, urtësit, menësurit, shpëtimi, që ka nëzjerët për e atyre fjallëve, është Zdëher i pashtersëm Nuk ka mundësi njëri ju Një musliman të i përfundoje Kuptimet e fjalëve të Allahut Edhe të kërkoje një urtësi Ose një kuptim të fjalë të dikuj tjetër Allahun arrujt prej devijimit Pra zdëher për një nëmeri sërë Allahun e sëllëm ka than Fejnë në khajrë al hadithi kelamu Allah Fjala me mirë është fjala Allahut Wa khajrë al hedji Hedju Muhammedin sallallahu aleyhi wa sëllëm av eldhëzimi më i mirë, më i hyrit, do të thënë më i bereqetshmi i studzimit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, edhe veprat ose punët më të këqija janë ato të spikurat në fe. Wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, edhe çdo uh, spikur në fe, çdo urt në fe është bidat, çdo bidat është devim. Pra devim, devim e i do të thot me lan atë që e ka urdhru Allahu edhe me do të diska që nuk e ka urdhru Allahu. Edhe gjithashtu në transmitim tjetër sahi, vazdon u akulle dalaletin finnar edhe gjithashtu devim e ka përfundimin edhe shpërblimin në gjëhennem. Pra ndaj ata dëmë thënë kure lanë të vërtetën edhe të bukurën që e ka shpallë Allahu s.w.t ata ndjeqin diçka tjetër edhe batilin, të cilin ata vet e shpikin. Prandaj thot kush thot autori në në vazdim, thot kush e pretendon këtë ose e thot këtë, do të thonë ndë një bidat për kraha bidatin e kësaj me radh, ai e ka rafuzuar sunetin, e ka kundërshtuar hakun dhe xhamatin dhe e ka leju bidatin. Përkundrazi jo vetëm që i lejojnë bidatet, po edhe i bajnë obligim. Jeni pa, thon bidhatjit nuk thonse lejohet, po t'i ja u bojn obligim njerëzve, madje shumë shpes edhe i bojn çafira ata të cilat ata të cilët nuk e pasojn bidatën e tyre. Edhe për këtë shkak kanë ndodhur luftat, luftrat mes muslimanëve. Domthan khawarit kanë speak bidate që nuk i kanë pas sahabët dhe për shkak të asaj i kanë bërë çafira sahabët sepse nuk i kanë pranuar biodatën e tyre. Edhe matutje murxjet kanë shpik biodatën e veta dhe i kanë bërë çafira të, të gjithë ata që nuk e pranojnë biodatën e tyre. Edhe xahmit i kanë shpik biodatën e veta dhe i kanë bërë çafira të gjithë ata që nuk e pranojnë biodatën e tyre. Edhe shiat e, gjithashtu, kaderit gjithashtu kanë shpik biodatë edhe kush nuk i ka pranuar ata biodatë e kanë bë qafirë edhe kanë luftu të gjitha këta sekte du më thëmë lejojnë luftën edhe vrasjën e muslimanve përveç e hlusun në wal gjema du më thëmë me gjithë se ne sëqarojmë se ata janë du më thëmë ne nuk pranojmë as gjë tjetër përveç librit Allahot edhe sunetit pëngamerit sallallahu nëse edhe as gjë tjetër përveç kuptimit dhe komentimit të sahabeve as gjë tjetër Mir po ne nuk i bëjmë kafir se cilin s'ka na kundërshton në këtë çështje. Domethënë, ë, siç ka thënë seku el-islam i Ibn Taymija, se el-suneti janë njerëzit që më së miri e njohin Hakun dhe janë më të mëshirshëm për Hallkun, domethënë për njerëzit, për të tjerë, për jo ata që s'ka nuk janë ehl-us-sunnë. Janë të mëshirshëm se i msojnë çka është e vërteta, edhe gjithashtu nuk nuk i bën kafir apa dhe më thënë, pa bazë, sikur që ka vojnë ata, edhe nuk i luftojnë asësi, dhe më thënë, e, i luftojnë nëse, ose nevoja, si që ka vepru, Aliur radiallahu anhu, se në realitet dhe ka qenë, a i ka qenë luftumë prej i këvaricve, mirë po, nuk i ka bo qafira, edhe nuk i ka, nuk i ka morë pasurit e tyre, nuk i ka, robru familjet e tyre, më thënë, nuk i ka, Nuk i kanë ndjekë ata që ikin, dhe ti ka luftu ata që ka i kanë surmu muslimantë. Më thënë, sepse ata i kanë surmu me devim edhe me batil, duhet pa tjetër e, me, me ndalë armitsin edhe agresionin e tyre, mirë po nuk ja u ka këthy me agresion, më thënë që ti ndjekë ata që ka ikin për luftë, edhe asë kurse këvarisht i bojnë robë muslimantë e do të them familjet e muslimanëve, edhe i vrasin, i marrin pasurinë të tyre si kanime për luftës, ndërsa ehlusun e xhamia nuk e bën këta, edhe pse kundërshtimi i tyre që e kundërshtojnë pra bazën e islamit është kundërshtim i qartë, por nuk e bën këtë sigurt se <coughs> ka bën ata. Ehm Matutje, ka thënë autori Rahimehullah, pikën 109. Wemen arafa ma taraka ahlul bid'a min as-sunnah wama faraqu fiha fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnah. Wa sahibu jamaa. Ë do thot kush e di ose kush i nje bidadjit. Edhe kush e di se çka kanë lan ata prej sunetit, ku e kanë kundërsut sunetin dhe ku e kanë eh, ku janë nda prej sunetit dhe ai që kapet, pra ai njeriu që i nje eh, bidatat edhe devimet, edhe e di bidatxit ku e kundërsojnë sunetin, edhe kapet për sunetin, ai është pasuesi i sunetit dhe ai është njeriu i xhamatit. Dhe thot wa haqiqun an yuttaba' wa an yu'an wa an yuhfaz. Do thon ai është më meritori që të pasohet të ndihmohet dhe të ruhet, wa hua mimmen eusabihi Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, dhe aja është aj për të cilin ka përosit i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem. Qëka të më thonë kjo fjal e autorit, rahim e Allah, se duhet me kuptu se qështjet mësë miri shfaqen edhe njihen kursihet e kundërta, Do të thonë mundet njeriu me me pa të vërtetën, mirë po pa e ditë se cila është e pavërteta që e kundërshton atë, edhe çfarë është ajo që njerëzit në çfarë mënyre e kundërshtojnë të vërtetën, ëh atëherë e kupton edhe më mirë të vërtetën, kur e kupton të kundërtën. Do thotë, e, nëse ne mësojmë fëmijët ton se Allahu është nalt mbi arsh dhe është mbi shtatë palqej dhe thëtë ajo është një vërtet që është në pajtim të pëllot me në tërshmerin e njeriut ashtu si e ka kriju Allahu njerin edhe atë e kuptojnë nuk është të që të kundrështohet ose të që të kundrështohet ose të që ekskluzive e marrin sigur shumë e, të thjesht mirë mir për pa e kuptu se ka njerëz që e kundrështohen këta edhe në qëfar mënyre e kundrë nuk mundet me kuptu realitetin e besimit, më thënë të hlisonetit, argumente të dhe gjitha ato, pa, pa tjetër të mësohet të dhe e kundërta. Pra ndaj, uh, Hodej Fejb në Ljemen, radhjallahu anhu, ka thonë se njerëzit e kanë pytë për nga merin sëllëllin për të mirën, kurse unë e kanë pytë për të keqen, nga frika se mos më kaplojtë, më thënë që të ruhem prej të këqijave. Dhe nëse nuk, i nje, nëse nuk e nje të keqenë, nuk mundesh muruit prej saj. Edhe, po ashtu, Allahus përna të ala ka zbrita jetë, ku i ka sjaru qëstje të mëzbesimtarve, kundrështimet e mëzbesimtarve, kundrështimet e munafikve, eh, jahudive, krishterve, kështu me radhë, edhe kriminelve, mëkatarve, dhe të ato janë mësim për të kuptu edhe më mirë të vërtetën, edhe për të pasu edhe më mirë dhe për të rujt për e të keqes edhe më mirë. Pra ndaj, thonë në Arabët një fjalë turt, e dhiddu, jodhë hësënehu dhiddu, dhe më thonë, e, një gja, ose bukurin e një gjaje, e shfaq e kunder të esaj, u e bil atë dadi, të të bejjen u lëshjau, edhe kur e, tregohen të kunder të atë, ato, si thonë, me tjetër termë. Dhe më thonë, povë, tregohet e e kundërta e çdo gjëje, atyre sqarohen më mirë çështjet. Ë prandaj ka thon e, autori ë se ai që i njeh bidaxhit edhe ai që e ka ndërstosur sonetin, ka pu për të, do të thënë edhe ai, më falni, edhe ai ka për sonetin. Ai është pasuesi sonetit, ai është njeriu i xhamatit, nuk është për çarës. Do të thënë atë Ata që ka pretendojnë janë gjinjështarë. Ajë i cili përkra sunetin, kapet për sunetin, e përhap sunetin edhe i lufton, i lufton kundrështimet pasi i nje, dhe më thënë i di me diturit kundrështimet, ajë është njeri i gjematit edhe i sunetit, pranda e thëtë u haqikun e një të ba. Ajë meriton që të pasohet. Dhe më thënë, jo ajë për personin e ti, nuk ka dhe një person të shendë, qi e kemi obligim ta pasojm mirëpo e pasojm njeriu për shkak se ai është për shkak të vërtetës që ai e bardh edhe për shkak të asaj e, që për të cilën thret do të thonë që është suneti do të thonë e pasojm njeriu për shkak të sunetit që e ka dhe nuk e pasojm mendimet e njeriu për shkak të personalitetit të tij do të thonë për pa mar para sys se çfar njeriu i mad ku sdo që të na vinë që tu edhe të thojë diçka në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo është i vogël, edhe nuk ka vlerë. Edhe kush do qoftë prej nes, kur e thot fjalën e vërtetë, edhe kur e thot sunetin, ai është i madh dhe duhet respektohet për atë fjalë që e thot. Dhe prandaj thot tra haqiqun en yuttaba, ai meriton të pasohet, wa en yu'an, vetë të ndihmohet, wa en yuhfaz, vetë të ruhet, prej sulmeve të armiqjve, domethënë Atëhere kërë shohin njerëzit një njerit këtilë, e kanë obligim të arruajnë dhe të ndihmojnë, sëpse në të kundër tënë janë pre atyre që e shginjen dhe e traftojnë, si që ka thonë për nga meri sallallahu në sellem. Kurse kjo nuk i banë damë, late zalut ta i fetumin umë me ti, dëmë thënë një grupë prej umetit tim dhe të vazhdojnë gjithmonë të ndihmuar në të vërtetën, duke e shfaqur të vërtetën, edhe duke duke qenë gjithashtu dominant me të vërtetën, pra argumentet të të vërtetës janë më të fuqishme, edhe atyre nuk i bën dëm askush që i kundërshton, asaj që i zgjenën. Ska duhet më i mbrojt, që duhet më i përkrah, edhe më ndihmu ajn momentin kur duhet, domethënë du i zgjenën edhe i tradhdon, nuk i bën dëm, mirë po, e, kjo është si ka thënë autori në fund thotë و هو ممن اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم do thon për njerës të këtill ka porositë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi tursen kët hadith se nuk i bënda ai që i kundërson asaj që i tradhton ose i zgjenin ska do të thotë kjo kjo është porositi që mos mos bëhemi ne të tillë që i zgjenim ose i tradhtojm ata që janë pasues të vërtetës por duhet e kemi obligim do thon që ti e, që ti ndihmojmë <coughs> dhe ti mbrojmë prej, <coughs> prej sulmeve të armijgjve. Edhe, ka thonë për nga meri sallallahu a njën sëllem, duke të regu gjendje në atyre njerëzve, ka thonë se edhe pesqit në ujë ndet, bëjnë istigfar për atë i cili u amësën njerëzve kajrin. Dhe më thonë, kure ka tregu vlenën e dituris e dhe nëzënjes dituris, edhe thot, ma dje edhe peshqit, ndet, dhe më thonë, kërkojnë falje, bëjni stigëfar, për një njeri që u amëson njerëzve të vërtetën edhe të mirën, dhe më thonë që u amëson të hajrin edhe, edhe gjithoshtu u ka thonë se djetartë janë trasikimtartë për nga mërëve, sepse për nga mërët nuk kanë danë trasikim dinarë dhe tërhemë, kam lanë diturin dhe kush e merë diturin dhe bartat dhe më thënë e kamar hisen më të plot pas taj thot një pik që kemi përmenë dhe maherët wa'lemu rahimekumullah dhe më thënë djeni allahu ju më shiroft anë usullë albida i arbaatu e buab se bazat ose rajt e bidateve janë katër tema كاتر كاتربيدات ان سعبه من هذه الاربعه 72 هوا بريكتير كاترو ياندغزو ياندغزو 72 ايبسه 72 بيداتو دمثان باستاي ثوت ثوم ما يسيرو كل واحد من البدعي يتشعب باستاي سيسيلي بيكتينه بيداتاڤ هالا مسوم است دغزو حتى تصير كلها الى 2800 مقالة. سأتي ثلاثة يعنى بان 2800 بداتة أوسى سكتة. وكلها ضلالة تجيثة اكتو يعنى دفيمة وكلها في النار إلا واحدة تجيثة يعنى جهنم پرغش نارد وهو من آمن بما في هذا الكتاب أي نارد بسان بسي من أكاس تجيش نكت لبر وعتقده من غير ريبت في قلبه وعنى edhe i beson pa ndonjë dyshim në zemër, wala sukuk, as hezitime, fa huwa sahibi sunnah wa huwa naji insha Allah, ai që pasuesi sunetit dhe ai është shpëtimtari në dashin Allahu. Do thotë dietarët i kanë përmbledh në libra të ndryshme janë mundu hu ti numrojnë sektet edhe grupacionet e lloj-llojshme. Edhe e Tijen ato 72 që i ka përmend pejgamberi për sallallahu alejhi dhe sellem, sepse fjala e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është vetëm prej shpalljes së Allahut edhe ajo është e vërtet e padyshimt. Mirpo ata që i kanë analizuar mirë të gjitha sektet kanë përfunduar se bazat e tyre, rrënjët e tyre janë 4. Do të thonë prej atyre 4ve atëherë kanë dalë grupe të ndryshme e ato 4 janë khawaridj, murjiet, rafidit dhe kaderit. Dhe më than, bidati këvarigjve, bidati irgjajt, bidati e, rafidive, shijave dhe bidati e, kaderive. Pre këtyre 4 bazave të bidateve janë degzu edhe janë këto 72 grupe që i ka përmen për nga meri sallallahu në sallem pre se cilit grup dikun rëth njëzet, disa njëzet, disa dymëdhet, disa... I kanë përmenjën djetartë, dhe më thanë, prej kaderive janë kax grupe, prej shiave kax. E, ato bojnë shtaf të dy, mirë po të gjitha i kanë bazat të njana prej këtyne, dhe më thanë, si cilin grup që ta marrësh, me analizu, dhe ta gjejtë se ka e, një prej këtyne, dhe më thanë, bazën e shese e ka të njana prej këtyre, pastaj kanë ndryshu <coughs> dhe kanë e, kanë pësu, dëmë thënë, ndarje dhe gzime e kështu merat, për baza është e këtë. Pasta edhe për këtën e shtaf të dyve, ka edhe nëndegë edhe ma shumë, disa predjetarve i kanë numru, edhe këtu, si që shifë nima në Bërbehari thot, e, si pas numrimit të ati, 2800. Dëmë thënë, kohën e ati, 2800 mendime që janë në kundrështim me sunetin e pengamirit sëllallahu e mësëllem. Pa marë parasysh, shtaf të dy janë që ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem për atë nuk kemi dyshim edhe pa dyshim se të gjitha ato shtaf të dy si që ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem pra umeti dëndonë shtaf të tri të gjitha janë gjehenem përveç njarit edhe nja ashtë që e pason atë që e ka pasu për nga meri sallallahu në sëllem dhe sahabët e ti e këtu ka thonë autori e këtu ka thonë me priashtim të ati që beson kësaj që është në këtë liber, edhe i beson, dhe më thonë, pa hezitim dhe pa dyshim prezim rësti, kjo është diçka që për cilëm kundrështohet autori Rahim e Allah, se nuk e gziston dhe një liber pas librit Allahut, që është e vërtet absolute që e kanë obligim njerëzit të besojnë ashtu si ashtë. Ne e kemi pa këtu, se më të vërtet autori, dhe më thonë, e ka luftu për sunetin, për sqarimin e sunetit edhe për sqarimin e çdo kundërshtimi sonetit mirë po me gjithatë edhe ky është njeriu dhe ka gabuar kemi përmend disa herë që ka përmend hadithe dobta edhe disa çështi që nuk janë realitet ashtu te sunna al-jamaa edhe prandaj nuk ka kjo kjo fjalë as diçka për të cilën qendërstohet autori, do të thonë nuk është askush i obliguar që ta marrë një libër apo ta bëj atë akiden e tij, përveç librit të Allahut edhe ajo që është sahih prej sunetit më ameri sallallahu alaihi wasallam. Ajo është që e kanë obligim njerëzit, kurse çdo gjë tjetër nuk është obligim që ta pasojnë. Pastaj edhe ka thën pikën 111, wa'lam Wa rahimakallah anan nas la waqafu عند محدثات الامور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابي لم تكن بدعه بمthan nëse dieni Allahu ju mosirovt se sikur njerzit kishin qendru sikur njerzit kishin qendru përpara çështjeve të spikura në fe edhe të mos kishin Njën të, të mos të kishin kalu, dhe më thënë të, dhe të mos të kishin nëzjerë fjalë të cilat nuk ka në ardhë prej për nga merit sërë Allah nësem dhe prej sahabeve të ti, atëherë nuk do të kishin do dhur bidate. Dhe më thënë, mëse njerëzit e shohin një vepër edhe ndalën të ka jo, e, si që ka thënë Allahu, pra Allah në ka urdhru që të ndalëmi të, të kufitë Allahut. Ka thënë, tilke hududhu allahi, felat akrabuha. Dhe më thënë, jan, këto janë kufitë allahut, pra mos ju afroni. Pra në qëfë se i shojëm, ka thënë për haramet, kur ka përmendë eh, allahu disa preindalesa, dhe ka thënë, këto janë kufitë allahut, mos ju afroni. Ka në vendet tjera, ku i ka përmendë obligimet, edhe dhe tyrat, thon, allahi, të tyrat, ka thënë, tilke hududhu allahi, felat ta't edu, felat ta't eduha. Dhe më thënë, këto jan Mësi, mësi te kaloni, kurse për haramet mësi u afroni. Duhë më thënë që përse njerëzit shohin e, vepra ose mendime, ose besime, ose fjallë, duhet qëndrojnë, e kanë obliginë mështë i qasën, përderi sa nuk shohin një fjallë të tilë prej pengamerit sërë Allah nësëllë, mëse prej sahabë dhe. Atëherë, nëse këshin qenë të gjithë kështu, atëherë nuk do të këshin do dhë bidatet, dhe të kishin qenë ashtu si ka urdhru Allahu, wa anna hadha sirati mustetimen, fëtë të biuhu, dhe më thënë, kjo është rruga ime e drejt, atë ndiqeni, wala të të biuhu subula, fëtë ferraqa bikum ansebilih, edhe mos ndiqeni rrugicat, se dhe të ju largojnë prej rrugës Allahut. Ashtu si ka, si që ka illustru për nga meri sallallahu anju sallem, ka vizatu një vijë të drejtë, edhe ka vizatu në të dy anët e asaj vije, eh tira vija. Edhe ka thonë kjo është rruga e Allahut, ajo vija drejt, mes ajo është rruga e Allahut, edhe ka thonë këto janë rrugica në krye të secilës ka nga një shejtan që thret në të. Eh edhe pastaj ka cituar këtë ajet, wa hadha sirat mustaqiman fattabi'uhu, pra kjo është rruga ime e drejtë, atë ndiqeni wala të të bjo subull, mësë ndishtë një këto rrugitës atjera, feteferra ka bikum ansebili hi se ju ndajnë prej rrugës Allahut, dhe më thënë ju largojnë prej rrugës Allahut. Dhe sikur njerëzit ka kishin pasë se cilin shëjtanë, sepse aji që thretë, si që përmeni pak maherët, aji që ka thretë për bidatë, edhe u alajon njerëzve bidatit, bidatët është me idamë shumë për këtu me të sësa iblisi edhe Shumë djetarë të maherëshëm Dhe dhe të se ata e, Që thrasin Në devjime, në kundrështim të sunetit Ata janë ma të damëshëm se Armiqt, ma të damëshëm se Mosbesimtartë, gjithashtu ma të damëshëm Edhe se shejtani Sepse Kuptimi aty në fjalëve Djetarëve është se Ata e prishin shpinë prej mrejna Dhe më thënë e, Hoxha, kur t'hipe Në Mimber Ose Hudbe ose një të shkëtë tjetër Edhe kur flet Kur thret për rrugë Që e kundërësën rrugën e penga merit Sëllëllëm së Ajo është duke E shkatru shtëpin prej brenda Edhe e pris Ato siguritë dhe e pris Mirqenjen Pastaj e, vetëm e hapë derën edhe Armiku hi e, sum Kollaj E E <të> por nëse njerëzit kishin qendruar te këto çështje, edhe kishin pyet se cila është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk kishin fola asgjë përveç se asaj që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe asaj që e kanë pas sahabët, atëherë nuk do të kishin ndovë bidatet, mirë po kjo kaqen e caktimi i Allahut, edhe kjo çështje e përfunduar që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, elusim Allahun që të na ruaje prej çdo lloj devjimi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā muhammad wa ākhiru da'wānā an alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn